من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتمكن في مكاننا لأن التمكن عبارة عن نفوز بعدنا في بعد آخر متوهم أو متحقق يسمونه المكان والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم دیمه رحمت الله للیله دیمه تنا بیان دیو بل صفته سلبی تنزیه دی واجب سبحانه هو د انودایات ذات دی بار تعالی متمکن فمکان کینه ده شارح رحمت الله للیله رستو لکل ان التمکن عباره عن نفوذ بعدنا غرض دی شارح رحمت الله للیله تعلق دی د شرحه نا چلو دی اول زه ذکر کړی دلیل لپاره دی داوی مذکوره د نه دویم ذکر کړی نقل د سوال او لای نه جواب دریم دلیل ذکر کړی په نفې د داوی ثاني باندې څلورم ذکر کړی یو بلازمنی مسالې هغه مستفاده داله دی ما سبقنا مولوی له خلاصې د شرح دری خبرې سولی یو زی کووي دلیل لپاره دی د دمات نه دویم نقل د سوال لهغ نه جواب. دریم ځ ک دلیل لپاره دی دا ساانی سرم ې کوي یو ظیمنی مسلات چې مستفا د دا له ما سبق نه د یا چې ماتن خودعوه دا وکړ لا چې الله تاالله متمکن په مکان کې نه ده دلیل د غلی فاره سرهغلی داوي له فیل ځمووس حدو واجببي لاکنې نه تعاللی باتفل فا مخدممه ممثلله وجدې وتلاانو تعاللی خو ظاهره دا ځک قدم دی واجب صبحبحانه هو دا مننااف دا له د باری سره وجهې مولا ظې دا س لا ځمه ده چېکه چېرته مکان ک راسيې نو بیابدې حادې سووګرځي ووجد ملazemه دا ده چې اصل په مکان کې د رای قول د علما ونه منقل دي یو قول د متکلمین حضراتو دا وي منقل دي مشایئنه دا د ري منقل دي اشراقي نو حکماوده را د متکلمینو دا دا چې مکان عبارت ده له هغه بود متوهمه ل اغه پراغه متوهمنه یشغل الجسم ثغی د پراډکون ک یو مالک اغه جسم راغلی وینودې تویل کیږي مکان او را د مشایعو علماء او دادات سنا اصل کې د عبارت دال سنا ل اغه سد ہے ل اغه د جسم حاوی نه چې اغه ما سو متصل ویل سطح ظاهره د جسم المحواصله نو دا عبارت سوله سطح د جسم نه نو جسم کې بیا بوادر راغلي وي د دوی پره باندې عبارت داله بوادر نه را دي شرت نو علما او دا دا اغایه ایچنه اصل دغه مکانوي لکې کې بو د متحققات سره دا عبارت داله اغه امتدادات سلاسهونه چې هغه قائم وي له امتدادات سلاسهو د جسم سره حاصل دادا چه پا چه دادا دا د څه په خارج کې دوی آی څه خلانه دراغله بلکې مالا دا دغه فضا ټوله هوا ډکه کړې ده نو اوس په دې کې تولم موجود او پا دی پا دی پا پا دی پا دی دا رنګ په دې کې عزم راغلی وی په دې کې عمق راغلی وی چې جې سم په یو ځای کې راځي نو تولې سرايت کوي اغه نفوذ کوي په طول دې اغه په تول دې دغه په تول دې دغه بواټ کې د دې رباع د متحققه کې او عرض سرایت په عرض کې کوي عمقی سرایت اغه په عمقی کوي نو خبره د و شلات په دې مکان کې د ریخو لاره در راغله یو د متکلمینو یو د مشایینو یو د اشراقینو بنا په اقوال ثلاثه مذکوره وبنده مکان عبارت د بعادنه او بعادې فار علما او دوما نه کیږي یاو مانا ادا زکر کرده چه بعد ویلکی گی اغا امتداد لرا چه اغا قایم ویل جسم سر او یا ویما مانا دادا چه بعد ویلکی گی اغا امتداد لرا چه اغا قایم بی نفسی هیوی علا کیلت تقدیرین که اللہ تعالی دی پارا بعد راسی دی متا مکن پا مکان کی وگرزی نو مکان عبارت ویل ممتدنا نو که او سا دی پا دغا ممتد کی راسی نو دی با ممتد وگرزی او مرکه مګو تاسویلی او سیا هر ممته دغه قابل تقسیم وي او هر قابل تقسیم اغه قابل دعاده وي ولې دغه تقسیم ملکي کی ادم دي هویت اولی احداث دیوته نو اخرین ته نو چې کله ادم ور باندې راغی کوم شی باندې چې ادم راضي اغه حادث وین او معلومه شوله چې دا هم حادث ده اصل کې په ملازمه کې دلیل د ملازمه اغه شارح رحمت الله علی تر دې چک چرتا الا تلام وتمكين في المكان سي مكان عبارت د لواعدنه قواعد عبارت د لامر ممتدل امتدادنه هر امتداد اغه قابل تقسيمي په يلزم متجزين بس نو ري خبره پري کي ده خو تاسو به چې كلا د قابل تقسیم سي نو هر قابل تقسيم اغه حادث وي زکات تقسيم الملكي کې د لره سي ادم دي هويت اولي احداثه هو يتين اخرين وي نو چې کوم شی باندې ادم راضي هغه قديم نسی کېدلی بلکې هغه خامخه حادث وی ځکه قدميای دی لره ما لا يقبل العدم اصله چې ادم ور باندې خو معلومه ده دا څه د حادث ده نو ثابته صلا صف يلزم فيلزم حدوث الواجبه لكنه تال باطل المقدمه مثله اوس دلیل تام څه د تاسو ذہن واخد خبره را مختصره کوي د مذاهب په تفصیل خو ته څه نه شوي نوعيه سي الله تعالى متمكن في مكان كي ندا وإلا فيلزم أن يكون حادثا لكن تاليباتلون في المقدمة مثله وجد بطلان و تاليخ و ظاهرة دا ذكا قدم دي باري دا منابدا لحدث دي باري سرا وجد ملازم دا سي الله تعالى بحادث و قرزي وزكا كدهي في مكان كي راسي نو مكان عبارة دا لبعدنا که هر یو قوال اخلیک د متکلمینو د کده مشایینو کده اشراقینو ده نو هر ممتد نو امتداد وب کیراسي بواده د عبارت له امتداد نه او هر ممتد هغه قابل تقسیمي هر قابل تقسیم حادثوي نو بیا بل لازم سي حدوث په تالا تعالی کې او حدوث منافد له قدم ذاتي اسره ثابته شولا سي الله تعالی متمكن فلمکان نه ده پو دې دلیل کې نو جن وخصره دویم مغاوتا سی ویلیو څو نه خل د سوالو لې غې نه جواب سوالدار عزیز صاحب ساده خبر او کلا سی الله متمكن په مکان نه ده ولیک د پ مکان کې را سی نو د بممتد و ګرځي هر ممتر قابل تقسیم زب در و خاتمات یو جوهر براغلې وین هغه به په حیز کې راغلې وین حالان کې هغه بممتد ممتد وي لکه جوهر فرد جزء الزی لا يتجزأ وظالقه بلیده جواهر نده داوس متحيز د نه، حالان کې دا ممتد نه ده ولیک ممتد کې نو هر ممتد قابلیت تقسیم وي فلزم الخلفه لکن نه طالب باطل فلمقدمه مثله وجد بطلان و طالب ظاهر ده چې خلب ده باطل ده وجد ملزمه ده چې لازم ده چې خلب راسي وی وجد ملزمه ده دا چې موږ د غجوز پر څړای د سدا چې دا به نور قابلیت تقسیم نه وي وس کته ده هغه ممته دوه ګرځوینه مهر ممتد خو قابل دي تجزوي تارته ويلي په فه ده نه هغه قابل تقسيم او قابل تجزوي نو اوس د دغه امتداد دی و جنا دي قابل تقسيم ګرځيده او حالانکه مخ خدا پرز کړی سی سیو چې دا لا تجززاده نور قابل تقسيم نه ده نو خلاف مفروز بل لازم سي نو ته چې دا خبره کوي چه ممتد بسی او بیا هر ممتد قابل تقسیموی. ده خبر رسی نده هم. دیراغی لدینه جوابو که. حاصل ده جواب دادا چه صاحب تابند خلط را غلی ده. تا یو شیل بل سره گرد کرده ده. یو مکان ده. یو حیز ده. دیده دی پا ما بین که فرق ده. مکان خاص ده. حیز عام ده. نو دید جو هری فرد و متعلق علماء دانی ای. چې دی متمکین فی المکان ده. ځکه مکان او ععبارت د له بوا نه او ب عبارت د له امرې ممتد نه او هر ممتد قابلې تقسی وي په تقدر د اعدمې تجزی تجززی لاظ نو دی و جنا دوی دا خبرنه نه کوي چېمه جو هرې فر دهغا په مکان کې راغلی متمکن ده خو دوی د دی متالک چې دا متحيز ده نو نوحيز د عام د له مکان مكان نه مکان ظاهد خو تاسیز د کو درې م ضبه وک کې قدرو او تقديره بند عبارتو عن البعد فات صحيه سي تليكيگي نو د يايه صحيه زوي ليكيگي اغه خلا متوهمه ته الفراغ المتوهم يشغله شيئونه ممتدونه او غير ممتدونه د اغه خلا تلکیگي چې اغه متوهمه بي. دي دي وي بیا د دې د فار یو شي ډکون کوي عامله دي نه ک اغه ممتد وي ک غير نو په دی کې ممتدم رالای شي او غیر ممتدم رالایسي پهې خبره بندې پوه نو جو هرریفر متالق او لما او دا نه ديویللي چې د متمکن ف مکان ده حد تاې خلاف مفروض لازم شي د متعلق خو خبره دا کېږي چېغا متاحز ده دا په حیز کې راغلی ده په دی خبره پوه او حظه کې جو فرد دراتلی شي او داررنګهغا دڅې یو شی چې کابلې تقسیمې غوږم راتللی سي لکه تاسو د تعریفنا واضح کړم خودل ته یو سوال مت ویبل پیدا سم اغه داته صاحب الله تعالی د فارخو له کڅنګ څخه مکان نه موجود نو دا رنګ دي الله د فرح یزم نه دراغله بیا خو کلام د ماتن رحمت الله علی تامن څه زکد خو دعوه یو ذکر کړه د غیر د پاره تا دلیل ویل اشاره خو لیکن چ الله تعالی متحیز په حيز نه ده د دې د چا دلیل رانه وړه شارح رحمتو الله علیه و اَمَّ الدَّلِيلُ عَلَى اَدَمِ تَحَيُّزِ و دا دلیل بمزه په دوه طریقو در ذکر کوم یو طریقه دا ده یو طریقه دا ده چې الله تعالی متحیز په حیز کې نه ده وله و دې و جنات کې الله د فارغ حيز ثابت وي نو دا حيز بیا په ازل کې بولی یا په لا یزال کې بولی کچرته دا په ازل کې بوله نو حيز اتفاقا ده حادثه نو لازم څه قدام به حادثه وانه محاله او کته یې سناده حيز په لا یزال کې اخلم نو د الله تعالی لپاره دغه حيز ثابت وې نو بیا خو الله تعالی محل د حوادث او ګرځید او محل د حوادث لا یکونه الا حادثنا نو په دغه کې حادث ثابت شول حيز دې ورته ثابت ک او دا غه حیثیته په لا یزال کې ثابت کړه نو لا یزال کې شی حادث وي نو معنی دا ده په ازل کې نو نو الله محل د حوادثو ګرځده تعاله الله عن ذالک اولون کبیر یا ویه چې محل د حوادثو نوي مګر حادث وي. نو لازم څه حدوث الواجبه لازم څه حدوث الواجبه او دا منافدہ لقدم ذاتی دی bari taala سره. نو ثابته سولا څه دی الله دې فار له کسانګه چې مکان نه موجوده نو دغه شاند الله رب العزت دې فرح یز نه موجوده او یا په دویمه طریقه باندې اسانه دلیل وي چې دی الله تعالی دې فرح یز نفسته وليک د احیز دې دې فار نو یا بده دې دې سره مساوی او یا بل دې حیز او یا بل دې حیز نه زیات چې يو حیز ورتبو له دې سره بیا دې مساوی یا بطری نکمي اه بل خوستانه کته دایې چې واجب سبحانه هو اغا د دې حیات سره مساویر غلې ده یا لدین کم راغلې ده نو بیا خو لازمه څولا اغا تناہی په باری تالا کې او پرون مګو تاسویلیو چې ولا متناهنه زاد د باری تعالی متناهینه ده ولی تناہی دا ثابتي کې په اعداد او مقادیر کې او د لخواس او صفاتو د اجسام نه دي نو لکه څنګه چې الله رب العزته اغا د جسم نمونزه ده نو د صفاتو د او د خواص دي اسامه نخو په طریقې او لاسره منځه ده او کته یې چې نه دغه باري تعالی دغه باري تعالی هغه دیغه نه زیات ده نو بیا د یو حسه هغه سره چې هغه په یذکر اغلله او یو حسه هغه سره چې هغه نو الله تعالی متجزیو ګرځید د قابل تقسیم سره او اوس موږ او چې هر قابل تقسیمه هغه حادث وی ځکه څ کوم شی تقسیم خپل نو د تقسیم معنی نه داوي چې اغه مخکینه یو هویت او حقیقت بندي ادم راځي کوم شی بندي سي ادم راځي اغه سوی حادثوي نو بیا لازميږي حدوث دي واجبو تعال الله عن ذالک اولون کبیره نو مدعا دواله مداوي ثابت سوی یو مداد صاحبانو چې الله متمکن فل مکان نه ده د دې لپاره خو دلیل مخ کی ذکر کړه د صرف ملازمه ذکر کړي دا کیه او دلیل کول کی کول خارج نه ده او دویم مدد او سي الله تعالی اګه تحيز کې نه درغلي نو دغه دې دو دوه دلیلونه ویل نو هر کلاوی چې تاسو دغه خبر از دکړه نو لدین یو بل اهمه مساله معلومه شولا چې کلا الله تعالی په مکان کې نه ده نو الله تعالی دې لپاره په جهات سي توکي چې تحدا فوق ده قدام د خلب د يمين د شمال نو په جهات سي توکي د الله رب العزت دې لپاره یو جهته نصابتيږي ولې و دې وجنه جهه کې علما دوه قوله کړې دي یو قول دا ذکر کړای چې جهته دا طرف دی ممکن دی چې یو ممکن ده مکان دی چې کله یو مکان ثابت سه. نو دې غږ دی پاره طرف هغه دی جهات ثابتېږي یا به مخې طرف یا به روسته یا به خې یا به چپ طرف یا به فوقه یا به تحت به هر نو خبره دا چې دا یا طرف لپاره دی مکان دا نو کله الله دې فارم مکان را نغې نو دغه طرف دی مکان د خپل تاریخي او لنصریات لري او دویمه دا سو چې دی الله او یا علماء او قول دا ذکر کړل دی چې دغه جهاد په خپل عبارت دلام کې نه نو چې کله موږ دا ثابت کړه چې د دې فارم مکان نه دراغلې نو ثابت وسول چې د دې فار جهاد په جهات سیتوکم نه دراغلې نو سو خبره وسول تاسو څنګه وګلئ خوښتې یوهي دلیل دی د ماته دې فار دویمه نقل د سوالو لای غینه جواب که دریمه د دویمه دعوی لپاره دلیل راوړه او څلرم لدینه زمندنې وبله مساله معلومه سواله چې کله الله د لپاره مکان رانغی نو د دې لپاره جهت ثابت نه سو په جهت سيته وکی ولی ویژه ک یاده طرف لپاره د مکان دا یا عین مکان دا علاکه له تقدیرین نفد مکان سره نه په جهت راغله نو چې کله د الله لپاره مکان رانغی نو د دې په جهت سيته وکی هم ثابت نه وَلَا يَ تَمَكَّنُ فِي مَكَانِنَا اللَّهَ مُتَمَكِنُ فِي المَكَنَ دَ لِأَنَّ تَمَكُنَ عِبَارَتُونَ دا وجه دی ملازمه، دلیل دی ملازمه ده که؟ لِأَنَّ تَمَكُنَ زَكَهَ تَمَكُنَ عِبَارَتُ دَ لِسَرَا يَدِي و بُعدنا پی بودن آخره پی او بل بعد که بیا اغا بل بعد اغاک متوهموی لکا دارای دی متکلمینو دا یا متحقق یوسمونهل مکان والبو او یسمونهل مکان نو دیتوې مکان یي والبو د عبارتو بو د عبارت داله اغه امتداد نه چې هغه قائم له جنه سرایا په خپل عبارت داله امتداد یا په خپل عبارت داله اغه امتداد نه چې قائم به نفسه هیوي عیند القائلین پنس دغه کسانو بندي چې هغه خیال دی په وجود د خلا بندي والله تعالى منزهنا الله تعالى منزه د عن الامتداد والمقدار لا امتداد ولا مقدار نزك امتداد ومقدار ده مستلزم د تجزيلرا او کوم شي سي قابل تقسيم يرا حادث وين وليه زك تقسيم ليكي گيديلرا چي ادم دي, دي هويتي اولين احداث دي هويتين اخرينوي نو چي ادم ف کوم شي را دي اقدم كدايسي خو مګه معنا او مال يقبلوا ادم ما چغنه ادمه سابقه لري او نه ادمه لاحقه لري فاينقي الى كتوياي په يا تراس کيچه جوهره فردو لا تجزه جزاء متحيز دا ولا بعد فيه حالان كه پديك بعد نسه والا لكان متجزيا من خلاف مفروز براسي په تقدير دي ادمه تجزيب او تجزيراسي قلنا مغايو اتم كنوا اخسن تم كن دا خاصله متحيزنا زكا حيز عام با نو جو هر فرت په مکان کې نه را ځي دا تجزي خو چې په مکان ک لاظمیږي هغه مت حز د په حیز کې را ځي که تهی په مابانند ک پر ول نه مکان خاص ده آه. او ح عام ده دکه حیز ل کېږي هو الفراغ راغل متتهه خلال خلله راغا متهوي یشغله هو شي او نه هغه د کوون کي د ل را یو ش ممتدوي او که غیرې ممت نو جوهر فرد لپاره مکان نه راځي دی جوهر فرد لپاره هیڅ راځي کته چې د عام نو مساله معلومه سهلا چې مخ کې خو موږ د الله نه نه په مکان وکړه نو مساله دا د نه خاص دا مستلزم نه په عام لرني چې انسان له دنیا نه ختم سره دا مطلب نه ده چې حیوان اغه دنیا نه ختم سره نه په خاص دا مستلزم نه په عام لرني نو اوس دی هغه یو دی فار خو دی دلیل وی نه ثابت شو خو لیک اند دی نه خو نه دی عام نه لازم میږي نو فهمت دلیل علی او ثانی په دې دویمه دعوی باندې به دلیل وسو نو دی ای فما ذکر دلیل نو مخکې چې مخ ذکر کړی وو هغه دلیل او په ادمه ته مكن فلمکان بندي او دلیل او هر څه دلیل دا په ادمه ته تحيز بندي نو هغه دا چې کله نو یا په ازل کېوي نو بیا خو لازم څه قدم دی حیازه او لا یا بنوي فیکونا په لا یزال کې بوي او لا یا بنوي فیکونا محللا للحوادثین دی محل د حوادثو س ال الله انظکه اولوون كبيره وايزه او دویم د للدايو چې یا به مسااووي دا حز لبارری او ين قص هو یا بهوررنوي فكون متنا نه نه اما أن يساوي الحظ یا ببارري مصاووي له سره او یا بهوررن متنا په دوو تقدرې نو بندې متناهده او يزیده عليه یا بهوررنزیاتوي فاكونونه متجز نه لدي قابل تقسیمو ګزی څ حسهه دغ په حز کې راغله اغې وور نه زیاته ده نو تقسیم قبول ک که نه او الله قابل ل تقسیم نه ده ول قابل تقسیم چې نو بیا به لازم شي حدبار تا نوظلم كن في مکان نه چې کله دا س الله په مکان کې نه ده لم یكن في جهتنا. نو تعالى جهات نو الله تعلا په جهاتک نه راغلیله جحاتېته نه لا علم ولا سف لنا نبا غبر طرف کې نه پلان دي طرف کې ولا غیره ما لئن ها دا کدا جهات سيته يا حدود او اطراف دی د مکان د پاره يا خپل عبارت د مکان نه بیا تیر بیا اعتبار او غروز لي زابطه په اعتبار دي لا هي کې دلو د نسبت سره نسبت یو شی لرو کې چې چرته دا غشي په هغه طرف کې ده هغه طرف ته نسبت دو تواغلي دي دغه لپاره مکان څه نو یا عبارت د نفس مکان نه او یا عبارت له طرف د مکان تو په دواړو تقدیرونو باندې چې کله موږ نه په مکان وکړه نو نه په دې جهات ورسره ثابته سول لا ولا يجري عليه زمانه.